Ilikuwa tare mbaya kwa raishi chito wa Yugoslavia Wakati madaktari wakuu walipo kizunguka kitanda choki katika chumba cha wangalizi mku Madaktari hawa walio chaguliwa kutoka katika inchi zilizo endelea Wakiwa ni mapingwa kama walivyo kuwa wanaitua Walitumia uwezo wa wote ili uwezo kuwa kuwa maisha ya raishi huyo Kwa pakati nzuri, karibu kila kiungo cha raishi huyo alikuwepo daktari alie kisomea Kama mtu yeyote ana vyoweza kujiskia raisi huyo aliyamini, akuwa maisha yake yanguo kulewa na mauti iliyokuwa to yari dani yashuka ali aliyo jifunik. Ingawa mugo moja ulikuwa kaburini to yari, madaktari hawa walidhari bokuvu to mugo mingine uzufuata mwenza ke, lakini kama ilivoka kwaida, mtu ana potembea mugo moja utangulia na mingine ufuata haraka. Divio na kiongozi huyu alivyo tere muka kaburini, akuuacha madaktari hawa pamboja na viva vifaa vya o, wakifunga virago kurudi makwapa. Hivi ndivio inavyokuwa katika ma hospitali. Mugonjwa anapofikiya hatua ya kukatisha tama, madaktari wanajaribu kufanya wanavyoewenza koko amaiisha yaki. Laki ni wakati mwingine, kukatisha tama wakiona juu di za ozikishia, na ku-tofita wabebaaji kupeleka katika jumba la baitye. Hivi ndivyo inavyoonekana kwa hama ya dunia yetu. Kama dunia ingalikuwa ni mugonjwa, angeweke kwa katika jumba chuo angalizimku. Kila shikuko hama ya dunia inapanda na akuna dawa yakujisai, amakuisaidia. Dunia inatisha, wachome wachalia juu. Ingawa wanendelea kula la kwenye maabara makubwa, wakendelea kuvumbua mamba ya ajabu na yaku shangaza. Hatari vyao bado wamechindoa kuvumbua dawa inayoponya hama ya dunia hii. Dunia inashangaza watu wanguazi zote. Hataivium akuna ali yapata uvumbuzi juu ya maisha ya dunia hii ya hapo baadaye. Mpewa wagenga ingawa bahado wana tibu magonjo makubwa, lakini bahado magonjo yasiokuwa na dawa yanazidi kutokia. Wanasiasa ingawa wanaendelea kuşimama juu kwa ni kubiri watu ili wanaendelea kupiga na na halimbaya uchumi, lakini alama bahado inonyesho kuwa. Hali yao chumi duniani ni mbaya sana, hata kwa ingizi zile zinazoendelea. Ingawa viumbuvia usalama vime marishwa, lakini ni hali hiiyo inazidi kwa mbaya katika jamii, wizi, mawaji, kunajishewa, ujangili, kuvunja shiria na kadhaa lika vime nia. Shika tika miji mikuwa a samhani, shika tika miji mikuwa tu, lakini ni hata vijijini. マコロンゴマクブハイヤーナチョキアナシエムズ a ンエウトキアマジャンゴインガワウトアラーム u アディナミシトウウジャリボクウエルミシャワウイリコトンザアディモヴォワヤネマ Mbaya wengine wawatu tumea imeanza kuniyesha kuwaswasi. Sehemu zingine watu wanakufa kuanja. Hatayevyo ungezekula watu ulinatisha. Okelinganisha na chakula kilicho posha sahevi. Wafadhili wengine wameanza kukata tamao kwaani. Hatawao halia unimbaa. なにや a のしゃんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがん a んがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんが a がんが a がんがんがんがんがんがんがんがんがんがん u んがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんがんが k がんがんがん a んが a が a が a m u sana m んがんがんがんがんがん ya dunia yetu lakini hata yeye hana n が、um、i がんがんがんがん na kuleto matumaini tena. Pelo wa wakati yangu bapo tunafungua kikatabu hiki kinaielenge halia dunia sasa hivi, na maendeleo yake na hama yake yambaka muishe. Dalili mbali mbali zakuha kikisha kuwata kamba a kuadunia, amakuwake zimeelenge zohumu kachiga kikatabu hiki. シコアバ n オミシンギヤケイタキシカシクヒオキラカズイ i タシママママビーナウォワリオナシコイオカティカンドロビーニヤキナビーナウォカンディカワキシェマカティカギタ a ジ u m ファニアモ e ジャー i ミナイネハリ s ミナシタ ayo shiku hiyo shiku ya buwana ile kuu ikaribu na ayo inafanya haraka sana na msauti ya shiku ya buwana shuja hulia kwa uchungu mwingi huko shiku ile ni shiku ya gadabu, shiku ya fatha na dhiki, shiku ya uharibifu na ukiwa, shiku ya giza utusitusi shiku ya mawingu na giza ku shiku ya tarumbeta na ya kamsa juu ya mji na maboma juu ya buruji Zilizondeshwa sana. Wari bifu una tangazo kila mahali. Nani aliyeaashiye pata kuski ya habari zote vipavu ingawa hawani. Maisha yao ama maisha wanayoishi na yale wanayo yashikia Yanatoshe kuwashudia hali ya dunia Bubu ingawa hawezi kusema na kushikia Lakini anayo yaona ni sauti ya ajabu inayopenya mbaka mawazo yake ya dani Wengi wa wanadamu leo wamekatatumaa ingawa hawajui mwisho wa mambo haya Wamechitengenezea vitu vingi vya kuwafanya kupoteza mawazo Lakini bado mawazo hayo hayo ya puwafanya po mara akilini ana porudi mahali pa kе watu wamejiputa wamajua dunia kama wale walio panda mili, ilio kuwa wala wa safiri walio pandameli iliyoaminifu wakwa shalama walaai wenzikuwaribika bila yakoeshimu matajiri walioipanda kuwamara yakwanza walishangaa na hoda wameeli akitaanga za hali ya hatari Kwa meli iliyokuwa ime topoka na manji yalikuwa yanengi yandani. Tengenezohili lililotolewa baada ya juhudi yote yakufanya mawasiliano iliposhindika na kila muda aliyokuwa pale alielewa kito kimoja. Nikuomba kile alichoa mimi kuwa kingali kuwa msamaha wake. Mpeno. Ataolevina pamba zili siluishiya、uh, na kujaribu akutaja、uh, jina la mungu ingawa kwashinda maili yopila matumaini yoyote ilijikuta inapotuya katika vilindi virefu vya bahari. Duniya yetu inatazama ama inazama ingawa kwa pole pole pila wengine kuendelewa watwengine awajawundua kwa uamu katika chombo cha hatari na chako katisha thama kama wengine wangu tabu kwa maisha yao yakuhatari ni wangu tafuta njia yakufa njia baada ya anguko lake mpendwa nani atakaje zipa tundo wakati meri karibu inazama nani atakaje komecha ya... Ukimi ait si na magonjo mengi ne, wakati yanalelea kuufika watu katika jamii. Nani atakaya kumeacha vita? Wakati shilaha zahatari, baadu zinaweaku angani. Nani atakaya zui yangu zekola watu? Wakati ndoa nyungi, ofungwa na wengi ne huapatuka na inji yandoa. Hakika dunia iko hatari ne, hakika pima joto aitapatika na chaku pima hamajake. Omaya ke imepanda na kuiili imechomoka.